horregun, no, kestu eritenan arazo lagia dela, bai, kostaldean, bai, eta ere barnekaldean, ustez, gangrenan hori unkitzendu eskoalerri guzia esibero hartio, bai. Mm, ya, hemen, eremu biziki atraktibo batean gira, eta horrek pentsatzen dut problema hundiak ere esorzen dituela, bigarren etxe bizitza frango, eta gobernuaren erabakietan, aterabidea gehiago li eraikitzia, zuk nola ikusten duzu erabaki hori. Etxe bizitza eskasa delaik, e, aterabidea izetena da eraikitzea eta eraikitzea. Eta merkatu liboan girelaik, e, eskaintza hainditzea eskasa delarik, Beinan, e, hemen eskualegian, eta beti hola martxan, eta guazira ados. E, Zerren eta e, eskaintza goratzea, zer ganaidu e, gerotagehiago etxe bizitza, beraz, e, gerotagehiago begaren egoitza. E, Gero eta gehiago etxe hutxak, eta hori, e, biztan denak e, e, gelditu behar da, eta beraz e, beste aterabide bat zuha ditugu batzeman, biztan denak. Beaz ez da zuretzat aterabidea, beste, zer dira aterabideak hori dian? Eraik bat e, biztan denak izaiten alda, baina ez eta bakarrik, e, a, eta hori, behar dira biztan denak, etxe bizitza zaharrak berritu, zahar berritu e, biztan bat dira, Ba dira, andanat, eta barnegaldean, eta beresikit, eta ere nola dut eta kostaldea eta barnegaldea harteko. Herri horietan, ba dira, andanat, elako etxalde zahar eta hiri erdiko etxalde batzu, eban desa onte, exemplu bat, bastida. Ba dira, eneko hamarrak hutsak dira. E dit ez dilaabilari eging gutxak eta beraz ze uh, behar da hor egin ikarriko plan bat zahar uh, berittzeko. Bigarren terabidea behar dugula edaiki, baina ez eta manera zaharrian, ez moda zaharrian behar ditugu eraiki densifikatoz. Densifikatoz eta nun egoitza bat zen behar dira bi edo hiru ezagri. Eta hemengo ushaia zaharrak behar dira ahantzia minat eta baztertu. Bistandena batakit hemen denek nahi, nahi loko luketela, minat laboraritipi labora, labora izan, beren villa eta etxean, eh? Etxe handi bat, eskatza eskatza eh, eh, modasaharan eta sendako ez barattze bat, eta eta eta berdin uh, arddiariat eh, zoriek egoei fini, fini dira behar dugu usa ezagarek behar ditugu baztertut eta ahantzi, eta densifikatu. Eh, beraz eraikitzia bai, bena beste manera ez, eta zahar bedtu eta beztan dena, bigarren gauza, bigarren egoitza horiek, e, be, egoitza principala, bilakatu, ez da normala, bero berro mila egoitza, izan ez handiz ezen, e, bigarren egoitza. Beraz, e, eskualerrian kontatzen malimetu zu, bigarren egoitza eta hutsak, bero eta hamar mila bat dira, bero eta hamar mila. Man dezaun, sifre bat erdiak, bilak ditugula, ez da, sumaturtaz, bilak hasten ditugula, Eeta egoitza principalzia erdi hoita bost mila. Erarazdakizu e, ba, behar, beba hiru mila egoitza begi eragitzen dira bata bestekoa. Ururte gu eskualegia. E, hoita bost mila bilaka hasten animaima ditugu e, egoitza principalzia behatzi ururten eraikitze begi badera. Mm. Beraz beste eman eraate ez behar dugu goguetatu. Eta zuk nola ikusten duzu posible den e, etxe bizitza bigarren etxe bizitza horiek e, egoitza printziala izaiteko. Zer da, tatsatu behar dela gehiago edo? Eta bai, eba, ez da ki, eta bai, biztandena ez da, eta ba, eh, sidi magiko bat eta ez dugu eginen, bainan badira hor ere mila tresna tipi, eta hor estatuak eta goberenena, bat du behar eskusartzea, eh? e, biztandena, zerga, biztandena, behar ba, nola herren dut, preampzionia eta nitakita, behar da gogoetatu sakonki. Uh, hellburua baima da. Behar dira uh, nombre horita poporzio hori ekipiarazi, uh, eh, gogo eta dezagun, gogo eta dezagun eta eta bota uh, laneera. Lan uh -huh. Etxe bizitzak aipatzen direlarik bizitegi sozialak ere, eskas direla aski argida, hor eraiki, aur berdin etxe bizitza zaharrak behar dira edo. Ah, bi, e, etxe bizitza soziala biztan e, e, eta da e, nombria, proporzioa biztan dena, horba da, ori, problema hori. Horren ingurianene ere dira beste, beste problematika batzu, zu. E, bat e,, soziala erosten duzu lari, hama urte bane ez duzu agarra txaltzen Hori, legea da. E, da. Hama urte e, buruan saltzen bau eta nahi duzun presibuan txaltzen ahal duzu. Ez da normala hori, etxe bizitza soziala behar egon, Idaun, etxe bizitza bezala, mm. eta ez arra saldo, etxe merkatu privatu belaz, behar dugu, arra, dena harrapantxatu, eh, BRS moduam eman dezagun, eh, etxe, etxe bizitza bat, ez da txekulan, eh, merkatu privaturat eh, etzuliko. BRS, eh, bai real eta solider sistema da, eh. behar, beste maneratez gogoetatu, hori da. Xantir handi ordean. Xantir, animaleko xantirra, bai. Eta eh, eskualeri guzia runkitzen duena, ez padugu eh, begiak eh, idekirik atakatzen, gure buriari gezurkari digida. Denek, denak batean berdugu eta lotu.